מזמור ק"ח שיר מזמור לדוד נכון ליבי אלוהים אשירה ואזמרה אף כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר עודך בעמים אדוני ואזמרך בלאומים כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים אמיתך רומא על שמים אלוהים ועל כל הארץ כבודך, למען יחלצון ידידך, הושיע ימינך, וענני. אלוהים דיבר בקדשו, אעלוזה אכל לקשכם, ועמק סוכות אמדדד. לי גלעד, לי מנשה, ואפרים מעוז ראשי. יהודה מחוקקי.